«Та за що тут лаяти? хіба я з тих, що й алгебру вчить?» «Ні, брате, я не з тих, щоб гриз книжку, як заяць щепи». «Засядеся їй на скільки ночів», – Антосьо купить свічок, поставить для духу з півока і проповідь, як виросла. «А ну, Горобчику, перепишіть мені оцю штучку», – попросить тоді Антося, якого ретора. «Я вам тютюну за те». «А ж, питає ретор. «Чому би я не дав?» – озветься Антосіо. І прийде Ретор, пише. Антосю йому поставить тютюн з коробкою, булку, ковбасу, і на кінці дасть цілого півфута тютюну, та ще й попросить послухати, як гратимуть. «Спасибі», – відкаже Ретор, позираючи на заробіток. «Як буде треба, то ще й кажіть». І піде, думаючи, «Ото наслухаюсь музиків». І всі спокійні. Антосіо, чи сяк, чи так, а встрачився в слові. Панотець має проповідь, ретор тютюн, або богослов, що писав «Учти ж де й діждеться». А там ще й на праздник або що загримить з Антосіом в гості на село. І не на розказується опісля, які дива там бачив, а панянок яких чудо-причудо. Як балака, то наче бісером сипле. Співа, як соловейко. «Хороша, як схід сонця, а добра-добра, як янгол». «А все-таки нема лучшої, ні кращої, як моя Галя», – подумав собі Антосіо. «О, моя голубочко», – каже сам до себе, – мов би це її голубить. Невиденське діло, щоб семінарист так довго не забував коханої. І Антосіо само собою забув би її тепер, як в риториці забув, якби не надавало йому оту молитву видумати». Молившись, щораз згадував дівчину і дав серцю волю. То закохання росло, та й росло, і годі не знало. Далі спіймав він у грина з картинками і знайшов таку панянку, як Галя, точка в точку, тільки не так убрана. От і купив він її, і оправив, і повісив над кроваттю, та й лежить було дивиться, аж забудеться». Ніхто з камбратєї не завважав, що Антосіо сам жив, а хто був вхожий до його, то не здогадувався, що воно значить, що Антосіо дивиться-дивиться на картину і кинеться цілувати. А він витер німецький підпис і підписав «Галя», та й милувався. А ще був тільки філософ. Та не вік дівці дівувати, пора й перестати, і Антосіові не вік вікувати в філософії. Глава п'ята Мов би на крилах полетів Антосю додому, як розпустили вже на вакації. В дорозі й горілкою візника підпоював. І все. Коні біжать, дух упускаються, а він все свариться. Чого помалу їдеш? Як же йому і не гонити? Там дівчина зірка очі видивила, виглядаючи. Жде не діждиться, аж змарніла перепілочка». Бачився він з нею і прошлими вакаціями, і різдва не минав, ні великодня, та хіба не довго ждати три місяці? І день, і година роком стане. А то ж то три місяці. Пожди, будь мудрий, і не май гадки про побачення. Що-то вже було радості, як побачились небожата, і не сказати – «На поділлю й тепер звичаю цілувати панянок в руку, а тоді можна було й на коліна взяти. То ніхто не дивувався, що Антосо поцілував Галю в руку. А вона аж скипіла. І він не борак, як попав руку в руку, то й до віку не випускав би. Якби приросла, то ще подумав би, що Бог щастя послав. І так поцілував, як тільки міг щиро, найщиріше». Дівчині аж наче якийсь мороз пішов поза плечі, і немов би вітер повіяв в грудях, і серце тьохнуло. І йому тьохнуло воно, тріпнулось, і так любенько стало на душі, так гладенько та солоденько. Пішли старі про кам'янець розпитуватись, про урожай, а молоді, якби могли крізь землю пройти, щоб там притулитись, поголупкатись, то ні минути не ждали б. І таки діждали з тієї доби, що остались на самоті. Отець Олександр Галин батько пішов на тік, бо снопи привезли. Пані матка до льоху пішла по огірки для робітника на полудень, а отець духовник вже другий місяць на сході був, як зневаживши цей світ, на той перебрався. Оставсь Антосью з Галею самі самісенькі щаслива в людина, що має сльози тугу виливати. Та та щасливіша, що має серце з серцю до розмови, що має пару собі до любові, що долю і недолю має з ким ділити, що болить одного і другого болить. Щаслива в Бога та людина, і на душі легко та тихо та блаженно, як в Божому раю. Щасливий був Антосіо, щаслива й Галя, хоч вони й не балакали з собою. Та що там і казати, де одному за другого все відомо, що тільки знати хочеться? А що навкруги діється цього діла, як до того листочка, що вітер поніс? Блаженствували, голубкаючись. Та хай же собі блаженствують, а ми подивимось трохи назад, на масю оглянемось. Зближались зелені свята. Всюди мились, білились і в влюборацької так. Та кому було таки чимало роботи, а вдовиця жила в хатині, що через сіни хатка, то махнула щіткою сюди-туди й у хаті, як в чашечці, чистота, біло та чепурно. Та хіба ж на цьому й годі казати? На зелені свята в кожній хаті повинно бути, як в гаю, в кожнім кутку геляка зелена, на кожнім гвіздочку клинина або липина – Долівку травою вистелять, та татарським зіллям серце розпливається. Та розривається воно в того, хто не має чим прибрати свій куточок, як люди, і люборацька сумувала. Просила старости, та той ні сень, ні те вдавалась до зятя, а цей ще менше. І сіла, зажурилась, каже: "Господи, господи, колись на ці свята в мене було весело-весело, та зелено-зелено, і за образами май, і по гвіздочках май. Всі діточки в купці, і отець Гервасій хай царствує, Хоч і злий був, походжає по хаті. А хата була просторна, і на землі трави хоч качайсь. Господи, господи, як згадаю, то так було й у мого покійного татуня. Сам ходить старий, та все навчає. А так і так, діточки, буде, як зближиться страшний суд. Такі і такі будуть люди». «А ми слухаємо, навчаємось, господи, господи! А тепер ось як буде, в людяного шинкаря й в корчмі краще!» І Текля смутно ходила, а масі не було дома, пішла до економа. «Чи не пішла б ти, доню, – каже далі пані матка Теклі, – хоч би й травиці нажала, бо за татарським зіллям далеко. Возьми дівку та й підіть вдвойзі!» «Та я вже і сама так думаю, – озвалась Текля, – та куди ж піти? Чи в нас є свої луги, щоб пішов та й нажав? Либонь таке випадає, що піду за татарським зіллям та й збудусь клопоту. Вже Текля й прострадло знайшла. Дівка серпи забрала. Тільки піти, нажати, зав'язати й принести. Вже й на двір вийшли. А тут їде віз повен маю. Так на поділлі звуть клечання. А під гіллям трава та ще й неабияка. Материнка проміж траву, чебрики, всякі зілля пахущі І не куди він їде, а до них у ворота прямцює. цює От приїхав під ворота, текля стоїть, землі під собою не чує А погонич дворяк зняв шапку, кланяється Прислав, каже, пан лісничий клечення, просив, щоб прийняли Не відказала дівчина, крутнулась на місці і побігла до хати Мамуню, каже, аж в долоні плеснувши то пан Кулинський прислав клечення й трави піввоза. От ідіть, погляньте. І побігла сама на двір. За нею вийшла і пані матка, постогнуючи. Самі з воза здіймали до хати вносили, жодним листочком до землі не доторкнулись. хіба сам який урвався та пішов млинком за вітром. Через годинку в хаті стало як у садочку. І зелено, і запашно, і свіжо-свіжо, аж наче вогко. І перед хатою май стояв, дворяк сам і позабивав. Текля тільки придержувала, а стара командувала. А туди надай, а сюди похили. Отак обмаївши, раділа стара, позираючи на прибрану хату. Раділа і текля, і личко їй повеселіло, і брова піднялась, і оченята поясніли. Як веселка стала, гожа та рум'яна. Добрий то пано той, Кулинський, почала текля. А видно, нічого собі озвалась мати, от коли б сватав Масю. Що Бог судить, те й буде, а я воліла б, діточки мої, щоб ви в Монахині пішли. Що з того світа величного та пишного, сльози, дитино моя, дрібні та пекучі? Так я Юрисі казала, ще ти маленькою була, не послухала вона, а тепер бідує та свій вік. «Добре, мої татуню покійні, а твій уже дідуньо, розказують було, що буде горе-горе і горе людям, живущим на землі. З якихось книжок покійні вичитували, тепер уже й не чути за такі книжки. Попереводили?» «А так, каже Текля, так. Їй аж обридло, слухаючи, як мати все татуняє, проте слухала і підтакувала не раз». На те вона мати думала собі, щоб її слухати, щоб їй не перечити. А Мася то вже було й озветься, та годі вже з вас, розносились татуньо й та й татуньо, наче вони були на весь світ голова. А хоч би і так, та загули, то на що згадувати? Е, до нього зветься мати, якби нашому Антосіві хоч половину того розуму, що було б я хотіла». Та хоч би і вдвоє більше, то не бійтесь, не знайшлося б другої такої, як ви, щоб носилась з ним, що курка з яйцем. Добре, добре, хай буде по-твоєму, зветься мати. Хай я дурна і нерозумна, а все-таки буду поносити татуня, бо покійні правду казали. От і це, кажуть, було, що в останні часи встане на маму свою, або ти не так. Вже млин розмоловся, скаже Мася, і піде з хати. Певно, і на цей раз вона б не знесла, цвіркнула б. Та, як знаємо, не була дома, у економа була. І частенько вона туди ходила. І пан Кулинський було прийде, сидять, вигадують. Хто його зна, що там було між ними, тільки в селі, яку дзвонив, вдарив, що Кулинський, пан Лісничий, хоче женитись на попівні сироті, на Масі. І справді він поклонився, пані матці хлібом. Та хто ж він такий був, той пан Кулинський? Пан Кулинський був собі шляхтич з тієї дрібної, нешеретованої шляхти, що крізь щаблі вилітає не то п'яничка, не то ні, а так собі нісе-ні ні те. Мав дещо худобини і два сини. Собою був русявий, вусатий, дзюбатий і говорив баса аж бурчало. Не хазяйнував він, а терся по офіціях. То за писаря був у скарбу, то коловинниці, то за підлісничого був, а там і лісничного доскочив. Як всі такі, він мав коня, рушницю та пару хортів, от і вся худоба, як не рахувати зброї. Знайшов таку, що й опеньгався, небагато вона принесла йому, та недовго й заважала». На четвертім року по весіллі Богу душу віддала, зоставивши тих два сини, що й росли урвителями притаткові. Старший вже був під парубка, як оце пан Кулинський почав на масю насватуватись. Не пообіщала стара, та й хліба не відіслала. «Через кілька день, каже, всю правду скажу. Хайно з дочкою переговорю та з людьми порадюся». «Первий був отець-духовник, ще жив, до кого Люборацька вдалась за порадою. А що ж, каже старий, віддавайте, коли беруть? За католика? За кого Бог судив? Та чи матиме вона щастя за ним, і віри відцурається не тощо? Ви ж паночі її добре знаєте. Це вже як Бог дасть, зате вам з плечей злізе. Та лучше, хай би я терпіла, озвалась пані матка, ніж вона має». Бо от і за рисою вийшла безщасниця, а він і лається галушницею та обливанцями всіх попрікає. Знайшов приключку за якісь горшики перед парастасом, заплював її нещасно, за Харків, що бідна мало утроби з себе не викидала. Хіба ж мені добре дивитись? За себе я вже й мовчу. А як і ця занапастить себе, тоді вже що?» Та орися не Мася, озвався духовник, а Мася не орися. Ця не дасть собі в кашу наплювати. Та воно правда, що ця нікому з дороги не вступить, та чи не буде їй тим гірше? Це вже воля Божа, пані матко, каже старий. От дай нам, Боже, здоров'я, заговорив, наливаючи в чарку, бо вже закуску подали. Та хай вашому синові в кам'янці легенько гикнеться. «Дай йому, Господи, якнайлучше», – заговорила пані матка, зломивши руки до Бога і додала. «Мала мені надія на його. Таке ледаче вдалося, що тільки лежить та свище або грає і ніколи людяного слова не скаже. На те його вчать, пані маточко, щоб забував хлопство. Почим би і пізнав, що вчений, аби говорив, як і ми грішні? Колись було та минулось. «Господи, господи», – заговорила пані матка зітхаючи, – «колись то не знали ні тих наук, нічого, а хліб проте їли». «Щоб то й до віку, хай би так було! Ні вже!» – опутав сатана. «Та пийте, пані матко!» – став старий припрошати. «А що в світі діється?» – додав. «Ет, не наша голова втім». «Правду, кажете паночче, не наше діло попасудити». «Тож бо то! Отпитино!» Хай тому тяжко, кому не весело. З тим Люборацька й виїхала, щоб віддати Масю. Опріч отця духовника, радилась вона ще то з тим, то з другим, і ніхто не розраював. Тим часом пан Кулинський і Мася, думаючи, що мати перечитиме, вдались до Печаржинської, і ця приїхала раїть. Я каже, добре знаю пана Кулинського, статок і все, і панну Марію знаю, знаю, що буде добра напара. Того ж таки вечора, як Печержинська приїхала, Кулинський з старостами прийшов. Багато гостей понаїздилось на сватання, аж у Клуні їх приймали. Клуню гарно килимами вбили, і тут п'ють, гуляють, а в хаті заїдання, колотнеча. Содома піднялась, що й не сказати. Мася з матір'ю зуб на зуб стинається. У вдовиці була якась сотня карбованців на проценти, то Мася вимагала собі більше проти Теклі, а стара хотіла Теклі більше, а Масі менше. «Таки я візьму чотириста», каже Мася. «Ти ж береш і коні, і воли, і овечки, та ще й більшу половину грошей хочеш? Ні цього не буде, поки я твоя мати. Що ж Теклі зостанеться?» Теклі, каже Мася, текля буде попадею, то буде з неї двісті, і тим іськатиме свого бородача, а схоче більше мати, то продаватиме хавтури. От джевчена, злото, ні джевчена, думала собі Печаржинська. Далі Бог злото, як Бога кохам злото. Сото значить наука, а була б глупя, як овечка. «Дочко, схаменись, каже мати, тут же не все, пани, тут і паноці є. Годі вам мене вчити, озвалась доня, я вже свій розум маю». На тім покінчили, що записали масі триста, а других триста зосталось для Теклі. Записали все на папери, і староста поніс сватачеві. «Чи не поправити, чого, каже?» Прочитав цей і підкрутив. «Херазим Кулинський». Прийшла пора і на своє хазяйство Масю виряджати. Надавала їй мати всього, ще й більше, як написала навіть курей і гусей на розвід дала. Як те відправили, дійшло до подушок. Мася всі забирає. Що ти, доню, робиш оце, каже мати? Подушки забираю, озвалась Мася, і своє робить. А мене оце без подушки оставляєш? А кулак під головою не покладете? Яка то ти, доню? «А ти ж у матері спала на кулаку, що їй так стелиш». «Еге, захотіла ви», – каже Мася. «Я що іншого, а ви попадя, і на кулаку виспитись, аби тільки свині часу дали». «Щесь, доню, не спіймала Бога за ноги. Дай тобі, Боже, і на цім світі рай, а як така будеш, то недалеко вийдеш». «Ну-ну, розходились? От іще татуня спом'яніть», – озвалась Мася з фуком. Отже, і спом'яну, та що, в упокійні такий кажуть було, що як зближиться Анцихрист, то люди будуть запопадливі такі, як ти, Доню, і встане дочка на матір, як ти, Доню. Ну-ну, годі вже, ідіть отам свою теклюню, навчайте, як попа заплітати, а я обійду без вашої науки. Доню, Доню, Бог з тобою, заговорила мати і вийшла до Теклі, що плакала в другій хаті. Амася подивилась по кутках, чи нема ще чого взяти, і казала вже своєму козакові зав'язувати, що впростирадло, що в килимки, і виносити на віз. «Не плач, доню», – говорила мати Теклю, – «все це споконвіку віку Богом назначено. Покійні татуню все це знали і нас, дітей своїх, навчали, а я вже тебе буду. Не плач, доню. Бог не без милосердя, козак не без долі». «Будьте здорові!» – каже Мася, прийшовши до них. «Хай тебе Бог благословить!» – звалась стара, перехрестила її і свяченою водою покропила. Текля стояла мовчки. От Мася й до неї приходить. «Будь здорова!» – каже. І поцілувались. Випровадили її хлібом сіллю аж за ворота і довго дивилась на ту куряву, що стовпом ставилась за бричкою. Кулинський жив у лісі, то й Мася туди поїхала. Глава шоста